Ola, saudos dende unha nova edición de Oz Mental Outras músicas doutra forma aquí en Radio Frispín A Radio Libre que emite dende de a Ferrol Episodio número 46 E ose cun programa especial Adicado a un grande da música do noso tempo A un provocador A un iniciador A un pioneiro A un reseteador de moitas cousas Eric Sati Thank <laughs> you. Hai que rematar coa seriedade. A seriedade nos mata. Hai que acabar coa fealdade. A fealdade nos apodrece. Hai que acabar co ruido. O ruido acaba con nos. O silencio e a música, o humor e a risa nos dan a vida. Son o único habitábel. Por iso, o quero falarvos de Eric Saty, un dos músicos que me deron a vida que me salvaron en días feos, e que me deu o silencio necesario de repousar do mundanal, do infernal, do insoportável ruido. Por iso, quero falarvos desa ti, Messie Lepufre, o señor pobre que desvestiu a música seria da seriedade mortal cunha risa poética, absurda, surreal, sutil e travesa, que a desnudou de excesos e de pomposidade elitista con obras sinxelas, austeras, intensíveis e etéreas. Quero falarvos dese de músico excéntrico que deu o silencio o mesmo espazo que a melodía, que parou o tempo e se adiantou-se un século porque, como él dicía, nacín demasiado novo nun mundo demasiado bello. Eric Satie naceu en Franza, a mediados do século XIX nunha Europa tan vajneriana como aos mercados e a señora Merkel Nas súas propias palabras quitou o chucrut á música E tamén a cultura Frente a imponente e mastondóntica cultura xermana Frente á gastada, plomiza e grandilocuente cultura europea que agora vemos naufragar Eriques a ti nos devolveu a beleza da insinuidade A pureza máis liviana nos quitou un peso denriba. De e se burlou do peso da cultura e da música. De feito, el decía que non era músico, que era fonometrista, medidor de sons, e que había metido un sibemol e que ya había aparecido demasiado pesado. El quitoulle todo peso ás notas. Fisoas flotar. Quitoulle notas que sobraban e preferiu repetir con calma todas as notas sustas. Así, como que non quera cousa, imixinou o minimalismo e o serialismo antiserio moito antes de que existiran ou tiveran nome. Erik Satie Ixati tiña un humor moi especial para os nomes. Para titular as súas composicións, quitándoles todo o ferro, o chumbo e a importancia que se daban os demais. Tres pezas con forma de pera, vals de chocolate con améndoas, estar celoso do colega que ten un cabezón, comerse a súa tartaleta ou aproveitarse de que ten callos para apoderarse do seu cerebro, eran algún dos títulos das súas obras. E as súas memorias, por chamarxas de maneira, esa colección de pensamentos bufos as titulou Memorias dun Amnésico. E como un Amnésico se comportou, como se houber esquecido casi toda a historia da música até ese momento para empezar de novo desde a nada do silencio. Así, Mentre os europeos cultos se tragaban ó anillo dos nivelbelungos de Wagner, Eric Satie escribía diminutas obras para piano. Mentre a sentente seria ía catro días seguidos a ver unha mesma ópera para abarcarla la anteira, el tocaba en cafés bohemios de Montmart piezas cómicas e escribía óperas dadaístas que desconcertaban e enfurecían o público ben pensante. Desconcertou-se a ti toda a súa vida Que é o que ten que facer un músico para crear algo novo Desconcertar o concerto das cousas Ele o fixou na súa obra e na súa vida imaginou as obras máis delirantes Comprou dúcias de traxes de tercio pelo gris E dúcias de pares de zapatos iguais Porque lle obsesionaba o número tres e os seus múltiplos Xa máis se utilizou moitos deles Vivo unha secta herética. Logo fundou unha igresa da que era o único membro. Iso foi Satí, o pai dunha igresa satírica dun único membro que predeciu o surrealismo, as vanguardas, o minimalismo e ateo teopop. <música> Voz mental, outras músicas doutra forma, no seu meridiano nestes momentos. Na sintonía de Radio Flispín, a Radio Libre de Ferrol, e Radio Calimera, a Radio Libre de Compostela. Vamos a contarvos un poquinho de onde estivemos tirando eses textos que nos introducían na maravillosa figura de Éric Satie, ou como dirían os franceses Éric Satie. Un texto que estaba tirado do antiguo blog de Carne Cruda en Radio 3 cando este programa se emitía na Radio Nacional de España antes de ser fulminado pola actual dirección e, por suposto, asinado por Javier Gallego nun especial que xadicou a este músico parisino. E as músicas que escuitamos en canto aos seus títulos foron os seguintes, por orden de entrada. Ginopédie número 3 Estar celoso do colega que ten un cabezón. No sien número 1 El come su tosta. Un fragmento da iniciación. Vals do chiculate con amendoas. No sien número 3 Ginopedi número dos. E findamos con esta no sien número dos. En cuanto á grabación que escoitamos, hai que subliñar aquí algo importante. Eric Sati, a fina do século XIX, compuso isto para piano. Pero aquí, en Off escoitamos algo moi especial. A versión que Patricia Escudero, pianista, pero neste caso sintesista, tocando sintetizadores, tratamientos sonoros, realizou no ano 1988 no selo de Luís Delgado, el Cometa de Madrid. El Cometa de Madrid son toco a distribuidora GASA, grabaciones accidentales, un selo importantísimo no Estado español, se ha desaparecido canto a difusón de outras músicas, de músicas sin fronteiras, como chamamos aquí. Do que imos tratar de comentar algunha cuestión para remarcala e que fique constancia de todo elo aquí. Patricia Escudero, por unha banda, pues, intérprete da que pouco máis se soubo, menos eu pouco máis sei, e por moito que procuro, acho máis ben pouca cousa, hagas algo que logo contaremos, e da que vos anticipo. Na portada do disco aparece Patricia Escudero, non se lle aprecia moi ben, pero sei, porque lembro, algunha entrevista en algún programa da época, do momento, de Novas Músicas, na que Patricia Escudero, naqueles anos, repito, 1988, estaba en estado e era galega. Así que, bueno, pues actualmente terá un neno ou unha nena de 25 anos. O sea, que han pasado 25 anos da de grabación deste de disco. Estupendo, como paso o tempo. Esta serie de discos del Cometa de Madrid estaba moi ben, a verdade, Foron etiquetados como discos da serie preta Discos da serie negra porque as portadas eran negras Con a fotografía normalmente do intérprete E con esa presentación tan sóbria Escondían realmente alfaias sonoras Este estaba titulado Patricia Escudero Satí Soniors es decir, Sonidos de Sati E sú titulado Timbres y tratamientos sonoros Vamos a escutar máis música deste álbum E despois seguiremos desvelando máis cuestión o respeto de esas claves que vos demos. A produción de Luis Delgado e o selo El Cometa de Madrid. Eric Sati cuatro novas pezas de Eric Alfred Leslie Sati en concreto e traducimos Canto Guerreiro do Rei dos Frijolus Mira a ti que casualidade disfrutar que ten callos nos pés para quitarlle o aro pequeno preludio á xornada e esta final arcuel que non era ser un o barrio donde Eric Satie viviu durante moitos anos a uns 10 kilómetros aproximadamente do centro de París Estas composicións que estamos ouvindo foron realizadas ao redor do ano 1913 e dicer que foron realizadas hai casi 75 anos Como decíamos antes, Erik Satie as compuso para piano pero, quen sabe Como teria executado estas pezas e para que instrumento teria composto estas pezas Eriksati no século actual, é dicir con toda esa gama de novos instrumentos electrónicos. Eriksati foi un pioneiro sen dúbida algunha. E o que fixeron Patricia Escudero e os arranxos de Luis Delgado son toco a súa produción neste álbum está realmente a altura do que o propio Satti tiver esperado da execución da súa obra tantos anos despois. Estamos totalmente seguros e seguras. Este álbum é raro da topar. Repetimos, serie El Cometa de Madrid, xelo absolutamente desaparecido e descatalogado. Algúnha das súas pulzóns sí están reeditadas en disco compacto. Non teño coñecemento de que isto sí estea. Eu teño este álbum en disco vinilo, comprado no momento. Patricia Escudero, Sati Timbres e Tratamentos Sonoros, así subtitulado, editado por, repito, el Comete de Madrid e distribuído por Gaza, grabaciones accidentales, no ano 1987. O que estamos ouvindo non é a miña versión, non é o meu disco en vinilo, sino unha versión que atopei en disco compacto cunha versión tamén do disco en vinilo, claro, pero con mellor sonido así que é o que estamos os aquí disfrutando vamos a comentarvos un poquinho o respeto del Cometa de Madrid e isto o tiramos da propia página web de Luis Delgado luisdelgado.net chamouse el Cometa de Madrid e nacían nun momento álcido para os selos coma a FM, ediciones de música contemporánea un siglo alemán de Múnich e Wind and Hill, un siglo estadounidense adicados á música instrumental Nos dos español dentro desa esa línea, surexistía so a compañía de Silvia Lobosević, Linterna Música. A esta corrente se lle sumou un novo selo que firmou a súa distribución a través de grabacións accidentales, Gaza. E tras uns anos de funcionamento, en 1987 deciden producir un disco de mecánica popular, un dos proxectos de o propio Luís Delgado o titulado Bacu 1922 que por certo xa escritamos aquí en parte en off mental en alguna que outra edición pasada bueno pois pues iso des capaces de atopar música del de Cometa de Madrid do seu catálogo non dei de disfrutala de faceros con eses traballos porque aparte de ser incunáveis son discos moi procurados por coleccionistas son verdadeiras alfaias da nova música, da outra música da música sin fronteiras, como aquí chamamos do Estado Español Con respecto a outra parte de todo isto con respecto, portanto, ao produtor incidindo máis sobre a súa vida e obra e dizer, Luís Delgado pertenceu a formazóns ben diversas e de estilos musicais ben diversos tamén como a clásica imán de rock andaluz Atrium Música de Madrid, música antigua. Babia, fusión Oriente-Occidente. Finis Afrikae, si nada máis e nada menos con Juan Alberto Arteche. Ouvímolo aquí mm, alguna ocasión en Off Mental. Esa música de fusión étnica. Calamus, música medieval española. La Musgaña, probablemente o proxecto máis conhecido donde está integrado, entre outros, o propio Luis Delgado. Música tradicional, como sabedes, como ben sabe, por exemplo, o noso amigo Virgen Ciega. Música antigua, música de cantigas medievais. E o grupo hispano-marroquí Ivm Baya. Como produtor traballou para moita xente. Amancio Prada, Joaquín Díaz, María del Marbonet, Nuestro Pequeño Mundo, Emilio Cao, Luis Paniagua, Javier Vergia, Pablo Guerrero, Oscorri, Vainica Doble que pa Junquera, e como vedes tamén este caso con Patricia Escudero, forma parte do Cuarteto de Música Medieval de Urueña e colabora habitualmente coa ensemble francés de música medieval Letré Fontaine. Acompañan os directos nada máis e nada menos que a Mancio Prada, e xunto a Cuco Pérez, o acordeonista, e Diego Galaz, leva ao directo o repertorio apasionante música de cine. En 1985, como decíamos, creou unha produtora de novas músicas asinada por autores e intérpretes do Estado Español, que se chamaba El Cometa de Madrid. Luis Delgado é, ademais, asesor musical e compositor permanente no Planetario de Madrid. E compuso varias bandas sonoras para series e programas de televisión, por exemplo, a Memorable Alquibla. Como vedes, Luis Delgado merece un apartado no mundo da arte do Estado Español. Ese tipo de personas inquedas, por outra parte, involucradas no mundo dos negocios arriscados, como pode ser precisamente crear un selo como el cometa de Madrid, precisamente, Embarcarse na produción de ben diversos artistas de cualidade indiscutible E por outra banda, ademais de estar aí, digamos, na parte técnica de tantas cousas E no mundo arriscado dos negocios das cousas interesantes Ha formado parte de formazóns como a Isinojana, xunto a Javier Vergia E mesmo protagonista dunha das formazóns de vanguarda musical máis interesantes do Estó Español coma que formou xunto ao produtor Eugenio Muñoz e que se coñeceu mundialmente como a Mecánica Popular. Aisna, aí, aí fica esta semblanza deste suicida da cultura auténtica do todo español, nacido o 16 de xullo do ano 1956, músico, multiinstrumentista e como decimos produtor musical neste estado. Ven, pues Luis Delgado, productor de este disco que os disfrutamos aquí, y lo que vamos a escuchar ahora precisamente un segundos das da suas verbas falando o respecto de Patricia Escudero. Mira qué casualidad. Aquí o temos. Sí, Patricia, eh, se compró una casa medieval en, en Cucho, un pueblo que está dentro del condado de Treviño, y allí eh, regenta flamantemente un, eh, un hostal rural que, ...y es feliz en el, en el campo... ...y abandona la música... ...sí, bueno, no, no abandona la música... ...precisamente hemos estado hablando hace poco y tal... ...porque ella organiza sus conciertos y sus cosas allí y tal... ...lo que pasa que digamos que ha pasado a, una, a un ámbito un poco más personal... ¿no? ...más contemplativo... ...sí, exactamente, ¿no? más, más maravilloso que es en definitiva de lo que sí. se trata... ¿no? ...y la segunda Aurora Moreno ahora Moreno, voz fabulosa, imprescindible, eh, con la que he tenido el placer de trabajar en, durante los últimos 20 años y con la que tengo un concierto este viernes, en este sábado en Fuentes y el domingo en Córdoba, y que seguimos trabajando, seguimos trabajando y haciendo cosas. Pues ahí te llamamos as verbas, a propia voz de Luis Delgado, productor, hablando de Patricia Escudero, que, ¿sabes?, vive ahí, en Treviño, en Burgos, resenta una casa rural... Non vos podemos dar máis pistas Imaginadvos, non? Pasar ali un fin de semana e de repente unha noite Escoitar polo fondo esa música Saída dun vinilo Que a propia escudero Pincha pola noite Pode ser todo unha experiencia Bueno, fora de bromas Estamos arrematando O Z Mental Aquí Na súa edición número 46 En Radio Filispín A Radio Libre de Ferrol en Radio Calimera, Radio Libra e Compostela. Vamos a despedirnos con bola extra. Vamos a deixar ese fabuloso álbum de Patricia Escudero, Sati Soniers, el Cometa de Madrid, 1987, e vamos a centrarnos nestes últimos minutos nun álbum tamén así peculiar sobre a música de Sati. Vamos a descartar aquí o piano e vamos a concentrarnos neste caso concreto en instrumentos de evento. e a Viena Art Orchestra. E curiosamente un ano despois da publicación do disco de Patricia Escudero, no ano 1989, publicaron un álbum titulado De Minimalisms of Eric Satie. Vamos a escuitar Sin solución de continuidade a No. 100 número 3 en versión, pois pues Voces e Ventos, e o que eles chamam Reflections on No. 100 número 1. É es unha especie de cousa particular o respeto da No. 100 número 1. Desa Sati. Con esto nos despedimos ata a semana que vem. Antes de marchar, quería comentar que estrenamos nuevo blogue. Atención, tomade nota. Of mental, todo xunto con dúas fs, punto blogspot.com Of mental blogspot.com. Ahí vai ser o punto da referencia donde colgaremos todos os programas e todas as cousas paralelas a este mundo particular que nos marcamos por aquí. Lembrade, offmental.blogspot.com La realización técnica, selección musical y comentarios, estivo o pequeno monstruo. Thank you. Zones Imaginarias Divertimento Off Mental